Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Nem lesznek tömeges kirúgások a Petőfinnél olvasható az Origón... Mindjárt hívom, ítézi Dávidot 844, es Petri Zoltán a rádió főszerkesztője mondta, az Indexnek, ma reggel, miután szembesítettük azzal az iperági pletykával, miszerint szerint péntek minden munkatársukat behívták, hogy nagy részüket azzal a lendületel is küldjék a közművédé a legfontosabbnak tartott Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy azért az Index se közszolgálat, mert ami egyébként talán a legfontosabb, bár az emberi tényezőt nem gondolnám utolsónak, azért nem szerepel. Az viszont igaz erősítettem mert Pető az Origóban tennök megjelent interjúban, önök meg annyi megjelent és hallottak, hogy nagy változások jönnek a rádió életében. A reggeli missorság a legfontosabb, ide karizmatikus tapasztalt rádiósok kellenek, a név talpra magyar marad, de a műsorvezető Budamárton amit eddig istenítettek, beleértve a különböző volt is egyéb fesztiválok. Őt a délutáni műsorsába pakolják át oda, ahol a rádiószak emberek szerint nem kell egyéniség, csak rutin és a vezérlőpult. Ismerete Buddhai harsány Levent és Peller Marián érkezik, aki korábban a rádió dolgoztak már. Itt hívom fel szíves figyelmüket a tévedés minimális kockázatával, hogy a közszolgálati Magyar Rádiót az én adófizetői pénzemből legalábbis nem azért tartják fenn, hogy ott egy kereskedelmi rádiós reggelt hozzanak létre. Én azt gondolom, hogy ez abszurdum. Én azt gondolom, hogy ez a közszolgálat abuzálása, erre Harsányi Levente és Peller Marian teljesen alkalmatlan, és hogy az Origo és az Index nem kérdezi azt meg, hogy a Petrifi Rádiót miért nem privatizálják. És akkor talán oda lehetne tenni a sohasem öregedő leventét és a szintén hihetetlen műsorvezetői babírokat learató Pellen-variant arról fogalmam nincs, be, akkor oda leülhetnének az, amit ott most a Magyar Rádióban csinálnak, e tekintetben arra nincs magyarázat nem is vagyok rá kíváncsi az, hogy megtehetik, az nem azt jelenti, hogy jól is van nekem nem lesznek konkurenciáim ahogy eddig se voltak de most, hogy létrejöttek, ám óvó. pedig aki, akit eddig istenítettek, lett egy papírja, hogy ő nem karizmatikus. Ha ő ezek után elvállalja a délutáni műsorságot, nem ám módonban is, mert nem, csak a keresztül hallottam rám, egy tízes skálán kettes benyomásra keltett, de nincs jelentősége. jelentőséges. csak az én személyes tapasztalatom. Hát emberi nagyságról nem fog tanúbizonyságot tenni. Műsorvezetői tan nagyságról eddig tanul tanúbizonyságot, de szemembe semmivel nem volt kevésbé karizmatikus, mint uh, Harsár ide Olyan ragyogóan elfoglalta például Csiszár Jelő helyét, a szeretlek Magyarországban nézzék, így az özvegyet is fel lehetne kérni a temetésem. Közszolgálat, etosz, talpra magyar, szegény petőfi én petőféle lennék lebetetni ma nevem. Jó reggelt, fiala János lehet? Ez egy személyes megjegyzés, mi egyszer találkoztunk, ez egészen biztos egy, egy 21-es buszon közlekedtünk együtt, ezt csak, ezt csak mondom, mert egyszer már mondta, hogy mondta a Navrac is valaminek kapcsán, az akkor úgy hangzott el, hogy Lázár Jánossal összehozott engem, és ő vette át a helyét, amikor e, frakcióvezető lett, mert én egy időben mindig a frakcióvezetőkkel beszélgettem, és azt mondta, hogy, és mondtam neki, hogy én azt a fogadtatást, amit a Lázártól kaptam, azt tőle vártam, és mondta, hogy fiala, hagyjuk a homoriatikus forrásokat. de nagyon sokat tetszett fogyni, és nagyon jól tetszik kinézni azon a fényképen, amit én itt látok a, a Pocs Zoltánnal készült interjúban. A többi fényképek is ilyenek, de az jelentős változást mutat az ön életében, nem mintha a férfi manökeni babírokra akarná szert tenni, de ezt gondoltam megjegyzem, lefejebb azt mondod, hogy nem tartasz fejegényt. Ja. A többi többiben van futni mostanában mint korábban volt. Ez, ez egy pozitívum, ez így van azt kérdezem tű... Vá... <gül> <gül> nagyon szívesen az ellenkezőjét nem mondtam volna azt áruld el nekem légy szíves, hogy mindaz ami most kerékpáros ügyben zajlik a Városligetben hogy hol mindenhol hogy tiltakoznak vagy a bán elmondta hogy ez vitaképes erről lehet beszélni de most nézzük akkor speciálisan a biciklisták történetét Olof Pálmesétány egyéb útvonalak ezt te most, ha ránézel felülről a értelmében a ligetre, mit látsz? Jövőkedden fogunk leülni a kerékpáros klub elnökével és vezetésével átnézni a jelenlegi terveket és, és egyeztetni. Én abban bízom, hogy nem lesznek nézet, nagy nézetkülönbségek a kerékpáros szervezetek véleménye és a, a, a liget között. Ugye itt kicsit az okozott félreértést, hogy egy elkészült a, vagy befejeződött a tájépítési tervpáját, az, hogy a városliget parkfejlesztése, hogyan, miként valósuljon meg, de van egy nyertes terv, és azért sokan azt veszik készpénznek minden közlekedési szempontból is. De az egy tájépítészeti terv, azt, hogy pontosan a kerékpáros megoldások hogyan lesznek a ligetben, ezt nem tartalmazza ez véglegesen, ezt majd a közlekedési munkarészek, amik még most fognak elkészülni, ezek, amik most dolgoznak a, a kollégák, ezt ott fogják kimondani. Én azt gondolom, hogy amiben a legfőbb vita van, hogy lehet az alappalmét biciklizni, ebben megegyezés lesz. Én nem látok olyan szándékot, aki az alappalméről a a, a nem tudom száműzni szeretné. Um, egész egyszerűen arról van szó, hogy azt a széles felületet, amit ma alapalménak hívunk, és amin a is jár, ezt ilyen formán közútként a Városléget közepén nem szeretnék megtartani. Szerintem ez, ez, ez helyes. Uh, az is jó, hogy a 75-ös és a 79-es trolli ne a Ligetben császkáljon az egyik irányba, hanem mindkét irányba a Dózsa járjon. Ugye amikor mennek a a stadion és a keleti felé ma is a Dózsa járnak a trolik, és sokkal logikusabb, hogy mindkét irányba a Dósa járjanak. Um, rövidebb út, és nincs értelme aligetben kacskaringozni, valójában nem ez többet kapcsolatokat senkinek. Um, a szóval valójában egyébként azért csinálták annól, hogy a hősök tere előtt nem mászkáljanak a trolik, de ezt ma már meg lehet oldani úgy, hogy ne legyen ott felszületét oszlop az emlékmű előtt. És így az alappal még be lehet szűkíteni, de kerékpározni. Szerintem lehet majd ott, én látom a nyitottságot, de nyilván a egyeztetés után lehet majd ezt a kérdést remélhetni. Azon te részt veszel? Igen, ott leszek. Milyen minőségben? Um, igyekszem segíteni a város Teljes jó, ez, egy, ez, ez úgy elég volt. Én nem akarlak semmilyen aktuálpolitikai politikai térre kivinni, és ami, ami ezután jön, az mindig ennek az ellenkezője szokott lenni, de tényleg nem. Tanulós Istvánnal való megbonthatatlan barátságot számomra egy olyan téma, amit itt nem fogunk részletezni. Egy dolgot kérdeznék tőled is a személyes történet, hogy te egyébként azt a szabályozást, amely a bicikliknek a forgalommal szemben való közlekedését egyirányú utcákban, oké, rendben van, ki van táblázva, lehetővé teszi, ez egy alapvetően jó ötletnek tartod, vagy sem? Én picit távolabbra hagy kezdjem, és fogni fogok konkrétan. Zuglóról van szó, tehát annyiban nem távolodtunk el a Városligettől, de nem a Városligetben van, ez nyilvánvaló. Igen. A 70-es években Budapesten egy olyan közlekedés tékai szemlélet dívott, ami megpróbálta úgy átalakítani a város hogy lényegében csak autóval lehessen kényelmesen közlekedni, autóval viszont igen. Ez nyilván egy motorizációs robbanásnak az előszelében történt, ahol gondolták az akkori közlekedés tervezők, hogy az autó lesz mindenre a megoldás Budapesten. Még ma is láthatjuk ezt a szemületet a Florián téren, de néhány éve még így nézett ki a Ferenciek tere, a Deák tér, az Asztória. És a gyalogosok, a, nem csak a babakot és anyukák, minden gyalogos, e, arra volt kényszerítve, hogy vagy lemegy, egy szabályosan egy aluljáróba, lemegy, át, átmegy az utta a másik felére, majd föllépcsőzik, vagy nagyon sokan illegálisan rohangáltak át az úton, szerintem veled is történt ilyen velem biztosan, hogy akkor látta az ember, nem ilyen autó, akkor nem lement az aluljáróba és föl, hanem, ha úgy tetszik, a forgalom árnyékában, hogy Blahán átment a, a körúton. De ezeket az ebrákat szabályosan felfestettük az elmúlt években. Blahán, Korvin negyednél, tehát az ülő és a körútsarkán, a el a Deák -téren, a Ferenciek terén. Ezek nem csökkentik a közúti kapacitást, hiszen általában a keresztező autóforgalom árnyékában tudnak a, a gyalogosok átmenni, és hirtelen mindenki elkezdte ezeket úgy használni, mintha mindig is ott lettek volna, hiszen az ember természetesen azért nem szeret lemenni és az étiükba, hogy aztán föllépcsőzzön. És hirtelen szabályos közlekedési helyzet jött, mindenki tiszteletben tartja, és az ebrán lámpára megy át. Ugyanez a helyzet a kerékváros közlekedésről. Úgyhogy olyan szabályokat alkotunk, ahol nem lehet betartani őket logikusan a, a természetes közlekedési áramlatokkal ez teljes mértékig összeegyeztethetetlen, vagy, vagy nem logikus, akkor abból szabálytalankodás születik. Mikor van rendesen kiépült kerékpáros infrastruktúra, például kerékpársáv, mondjuk a kiskörúton vagy az Andrásin, akkor a szabálykövet. Oké, okay, rendben van, de most ember legyen a talpán, aki, aki énedel is nem vagyok az, aki most tudja, hogy mi a válaszod a kérdésemre. Az, hogy a, ahol vannak olyan utcák a városban, ahol nem lehet kiépíteni külön kerékpáros infrastruktúrát, és ott bizony um, ilyen típusú megoldásokra szerintem szükség van ott. Mert egyébként ez úgy van, mint amit annak idején, én ugye egy nagyon öreg ember vagyok, és a szociálisban mondták, hogy nálunk odafestik az zebrát, ahova akarják, uh, Svédországban meg odafestik, ahol az emberek mennek, tehát te azt állítod, vagy azt mondod? Most egy, azt mondtad, hogy van most egy illegális zebra, a Bertana Vajos utcában a az emberek, ahol átmennek mindenki, igen. Nem ott van az zebra szelfestető, és valaki ilyen gerilla mozgalomban szelfestette egy az zebrát. Nem, nem tudtam róla, de nagyon tetszik. A 11. kerületben, én is most láttam pár napot. Jó, de azt kérdezem tőled, hogy Evelte azt állítod, hogy abban az utcában, ahova, ahol ezt lehetővé tették, ott azt kellene, hogy feltételezzem, hogy előtte pregnáns biciklis forgalmat kellett volna látnom. A, az egyirányú utcában, hogy behajthatnak szembe a gyalogosok, azt gondolom, hogy ezt senki nem kérdőjelezik meg. A kerékpárosok ugyanúgy eh, emberként a saját tehát a tempójuk az általuk fölmért közlekedési környezet tekintetében alig különböznek a gyalogosoktól, főleg ezekben a kis utcán. Hát azért figyelj, ebben nagyon jelentősen vitatkoznék veled, mert én például gyakran közlekedem a Szilágyi Erzsébet fasoron, mert ott dolgom van hetenként egyszer, de miután beláthatatlan a szakasz, gyakorlatilag stoptáblaként értelmezem a befordulást, mert hogyha nem értelmezem stopptáblaként, akkor egy 40 vagy 30 kilométerrel érkező biciklit soha nem látnék. Nem. De azért, mert ez az egy nagyon szóképített kerékpárút, ezért nem szabad kétoldali kerékpárút, tehát kétirányú kerékpárút az út mellébe tenni, mert olyan kis szögbe kanyarodnak rá az autók, hogy valóban egy ilyen helyzet áll elő. De most hagyjuk is, hogy ez egy másik probléma, a válaszom az, hogy egyirányú utca csak ott szabad megnyitni a kerékpárosok számára, ahol elszernek az autó mellett, tehát nyilvánvalóan erre megvan a hely, nem is nyílik meg olyan egyirányú utca. Ahol eznek nincsen meg a feltétem okay. Tudom, hogy azt mondom, hogy én evel nem értek egyet, de tudomásra veszem, de akkor azt áruld el nekem, légy szíves, hogy miért nem kell oda egy top-tábla. Mert ugye az, hogy fel van tüntetve egy táblán, hogy van ott ilyen biciklis közlekedés, az kevés ahhoz, mert nem tudom, hogy ez mire hívja fel a figyelmet. A stop tábla az arra való, hogy álljon meg. Mert ezek egyébként viszont beláthatatlan utcák. Tehát amit én látok a környező utcából, hát mit mondjak neked a, a, a kereszteződésnél? Az 5-10 méter. Szerintem én 10 métert nem látok. Ott olyan játszikönnyedséggel jelenik meg ismét kerékpár, hogyha én lassan hajtok át, akkor is találkozunk. Miért nem egy stop tábla van? Ebben azért elég kis különbség. Vannak olyan beláthatatlan utcák, ahol az, hogy rojjjon a utcák. Hát nem, figyelj, zuglóról beszélünk, ott beépített telkek vannak. Hát egész egyszerűen a beépítettség okán nem látok be az utcába. Ez ki a helyekre. akkor. Hogy zuglói keresztet, ezt nem is. Nem Jó, akkor azt kérdezem tőled, hogy az a tábla, ami arra hívja fel a figyelmemet, hogy ellenkező irányból biciklista érkezik, az egyébként engem, mint autóst, mire utasít? Arra is figyelj jobbra, nem sok jobbra, hanem balra is. De milyen mértékben? Hát amilyen. Tehát ezért mondom, hogy egyszerűen lenne meg, meg kell Tehát ahol egyes elsőséget kell adni, akkor mindkét. Ha egy elsőségadás kötelező tábla van kint, és az utcában két irányú forgalom zajlik, akkor mindkét irányban elsőséget kell adni. Ebből a szempontból mindegy, hogy a biciklis két irányú forgalom zajlik vagy autós. Ebben két. igazad van de ezt talán egyszerűen, nem menjünk vissza a ligetbe, azt kérdezem. Hagyj a tudja alapelvénkehez, tényleg mondom. Az, hogy a biciklis közlekedés feltételrendszere javuljon Budapesten, ez nem egy ilyen kerékpáros szubkultúrának az érdeke. Nem olyan, mintha elkezdenének, nem tudom, a kertvárosokból az emberek vagy a leggazdagabbak helikopterrel bejárni, és akkor azt kérnék, hogy helikopter leszálló pályák létességnek a városban, mert ez csak neki jól senki másnak. A bicikli a legkörnyezetbarátabb közlekedési mód. Az, ha többen bicikliznek a városba, az nem csak azoknak jó, akik bicikliznek, hanem jó mindenkinek, jó az autósnak, jó a tömegközlekedének, jó az egész városnak, tisztább lesz tőle a levegő, és a. Ebben neked teljesen igazad van. De egyetlen dolgot hozzá kell tennem, és ezt nem Tarlós István mellett mondom. Az előbb a karácsonyra beszélgettem egy olyan útvonalról, ahol van egy sorompó, amit 10 percen túl zárva tarthatnak, és maga a polgármester is bevallott, hogy másokkal egyetemben, ő is azt időnként nem veszi figyelembe. Azt te is tudod, vagy valószínűséggel nem tőlem tudod meg, hogy miközben te egy olyan dolgot szorgalmazol, amiben egy tízes skálán tízesre van igazad, az, ezt használ, az ebben élőknek a kultúrája, és most nem arról beszélek, hogy az autósoknak milyen kultúrája van, mert az egészet nevezhetem barbárnak, de attól nem lesz jobb. A kerékpárosoknak a kultúrája nagyon sok szempontból ezt nehezíti akkor, amikor szabadságokat értelmezve. A városok kultúrájáról van szó, hanem általában a közlekedők kultúrájáról. az autósok egy nagy részét sem be szabályokat. Igazad van. Parkol, itt bekanyarodik, ahol nem lenne szabad, agyalogosok rohangálnak össze vissza. Nem azt jelenti, hogy mindenki szabályt nem követ, hanem emberek vagyunk. Az infrastruktúra egyrészt hatással van arra, hogy mennyire tartjuk be a szabályokat. Ott, ahol van rendes kerékpáros infrastruktúra, ott sokkal inkább betartják. Mondok egy egyszerű példát, Bussáv. Ha a buszsávban tilos biciklizni, akkor a kress szerint egy sávval bejjebb, a középső sávban, a, tehát a szélső forgalmi sávban kell a bicikliseknek. Ez rosszabb az autósoknak, és a legtöbb biciklis aztán nem fogja betartani, akkor vagy megy a járdára, vagy mégis a buszsávban te kell illegálisan, és akkor meg már nem lehet elvárni a buszsávot, hogy figyeljen e, Mert az, hogy a forgalom követén a, a, a, a buszsáv és az autó között igazán, lehet, hogy ez lenne a szabályos, de ezt nagyon kevesen fogják megtenni. Ezért engedtük be a kisebb forgalomú annó a bicikliseket, és most ezt akarja a főváros visszacsinálni. Én azt gondolom, hogy a fővárosnak nem az lenne a dolga, hogy visszalépjen -e és egy ilyen retrográd közlekedési szemületben, próbálja meg a 70-es évekbe visszatekerni az időkerekét a közlekedéspolitikába, hanem az, hogy hogy alakítsa. És igen, okay. és nagyon sokan, nagyon sokszor elmondták nekem azt, amikor bekeke voltam, hogy ezek a magyar emberek ilyenek, meg a budapestiek olyanok, meg a kultúra amolyan, és ezt meg azt, hogy amit ne csináljuk. A legjobb ilyen példa volt egy jegyautomaták, ugye egyébként ez a távoli téma, de mégis közlekedés. És az emberek csak embertől akarnak jegyet venni, nem fognak egy érintő. Nagyon jól beszélsz, szóval egyáltalán lehet embertől beszélni, én attól vagyok kiakadva, hogy egyébként ezeket a ragyogó automatákat én nem is tudom, hogy mivel szétverik. Tehát erre egy egész a talapagyarázhatók. Hát ez általános vandalizmus, de ami fontos, hogy 75%-a a forgalomnak, a teljes bkk egyforgalomnak, forgalomnak Budapesten átment egy év alatt az automatákra úgy, hogy ez nem kényszerítve volt, hanem maguktól az emberek rájöttek, hogy, hogy gyorsabban tudnak ezektől az új gépektől, hogy egyetlenül tudnak bankártyával fizetni, és így tovább. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokszor néhány szabálytben nem tartó vandál, kultúráraton emberre hivatkozva, Valójában a Oké, okay, pont ezt akartam tőled kérdezni. Én tudom, hogy ez nem százalékos. Te mit gondolsz? Te egy nagyon fiatal fiú vagy, de azért annyira nem, hogy ne legyenek a múltból emlékeid. Én azt kérdezem tőled, hogy te pregnáns változás látsz -e x időn belül a közlekedési kultúrában? Én ezt már most is látom. Tehát az, hogy megjelent a Bubi, tízszeresére nőtt az elmúlt húsz évben a forgalom Budapesten, és ez nem jár egyik balesetek növekedésével, Miközben a kerékpáros forgalom jelentősen nincsen több biciklis baleset, tehát összességében az arányuk a, a, a baleseteknek lényegesen csökkének. ez azt jelenti, hogy, hogy azért mégiscsak megtanultunk együtt élni. Egy, egy példát mondok a buszsávok. Amikor a buszsávokba beengedtük a bicikliseket, akkor azt mondtam, nagyon sok szakértő, hogy hát itt ilyen meg olyan balesetlen konfliktus lesz. Nem lett. A buszvezetők persze föl voltak eleinte háborodva. Szerveztünk a kerékpáros klub. Akkori elnökével Szegény László Jánosról, aki nemrég húnyt el, nagyon jó szakember volt, vele közösen szerveztünk képzéseket a buszvezetőknek, a kerékpáros klub aktivistái elmentek, volt, különböző anyagok készültek erről, és már azt lehet látni, hogy teljesen jól együtt élnek, nyilván vannak bosszantó helyzetek, mert van egy-két biciklők, be, be, bevág a buszter, hogy megálló előtt, és nem vesz észre, nem kéne Nyilván van egy-két olyan buszvezető már ideges, és nem tudom, úgy vezet, ahogy nem kéne. Tehát nem azt mondom, hogy sosincs konfliktus, de azért nagy tömegében, ha kimegyünk az utcára, az látszik, hogy elég jól együtt élnek egymással. Tehát én szerintem Budapesten a közlekedési kultúra messze nem olyan rossz, mint amilyenek sokszor hiszük. Ha az ember elmegy Nápolyba, akkor azért végzik, ezt meg tud látni. De valóban ez lehet... De az... lehet, hogy hasonló fel van turva, mint Budapest. És, és a városnak ebben, tehát a fővárosnak ebben nagyon sok eszköze van. Tehát az, hogy hogy van fölfestve a város, hogy a lekopott zebrát fölfestik egy gyorsan, hogy uh, egy... Uh, Jó, ha már itt tartunk um, tehez a 11. keleti zebrához, hogyan viszonyulsz? Um, én szerintem az egy tényleg olyan helyen festették föl ezek a valakik, nem tudom, ahol, ahol szükség lenne rá, hogy, hogy ott legyen, hiszen ahol a járda halad, nem annak a vonalában marad. Jó, akkor egy kérdés erejével aztán... Ez érdemes tanulni. Ugye, itt, itt az a baj, hogy az elmúlt években a bkk ket azért hoztuk létre, és azért alakítottuk ki úgy, ahogy hogy az ilyen típusú változásokra gyorsan tudjon a város salgálni. Most ugye ez éppen visszafelé fordul, és megszűnt, megszűnőben van a, ez a típusú közlekedés irányítás, és megint a, az elnézést, hogy így az aszfaltozókra van bízva, hogy, hogy találják ki, hogy, hogy milyen legyen a forgalmi rend, miközben ez két külön szakma. Um, ez megint abba az irányba vezető, hogy az ilyen típusú változások nagyon lassan, hogy egyáltalán nem mennek át a városon. Azt kérdezem tőled, hogy egyébként, hogy te egy megbízott főigazgató vagy, ez mi múlik, hogy ki, ki nevezett főigazgató legyen? Um, ugye úgy van, hogy um, pályázatot írtak ki erre a posztra, én akkor ezen uh, nem indultam, a, nem is tudtam róla, a, és, mikor, nem, és nem volt mikor lehet majd jelentkezni? A pályázat eredménytene lett, és felkértek arra, hogy hogy uh, vezessen az intézményt, akkor ez ilyenkor jogszabály szerint biztos. Lehet, hogy ebben lesz-e pályátod kiírva ezt a misztét? Ez lehet, hogy életed végéig megbízott főigazgató. Jó, rendben van. Egy dolgot akarok... Mi... Van valam, de, de hogy most egyelőre, ameddig a projektek. Én egyenes beállítjuk, megszerezzük az építési engedélyt az új közlekedési múlvaunak, és az új kiállításnak lezárjuk. Okay, a következő néhány hónap, addig valószínűleg Van egy rossz hírem, én eddig is tudtam, hogy te egy okos fiú vagy, de hogyha a szabadidődből rendelkezésre, bocsátasz hogy egyáltalán nem vagy benne biztos, hogy két hét múlva ismét nem beszélgetnék vele, ez alapvetően rajtad múlik. Térjünk vissza egy másodperc erejéig a ligethez, rengeteg dolog van, de én most már abból csak egyetlen egy dolgot emelnék ki, szintén abból az interjúból, amiből egyszer már idéztem. Olvasom amit te mondasz, hogy amikor a BKK vezérigazgatója voltam, elkészítettük a kisföldalati rekonstrukciós terveit, csak úgy lehet ebbe belenyúlni, ha biztosítjuk az akadálymentesítést, amit diszkrét kortás üvegliftekkel lehet megoldani, mert nem biztos, hogy ezek a 120 éves építmények visszaépítve jól tudnának élni a kisföldalattival kapcsolatban nekünk a legfontosabb film, tehát jelenben, hogy kapjon egy új megállót az egyes villamos kereszteződésnél a Széchenyfürdő után a liget szélén, ami hozzánk is közel lenne. Erről én nem is tudtam. Ez hogy áll? Ugye ez egy mostani interjú, tehát nagy valószínűséggel val valahol ez bele kéne, hogy épüljön abba, amit készült, én erről Készült 2013-ban egy terv arra, hogy a itt hogyan újítsuk meg. Ugye magát a pályát aztot a 90 es évek közepén, nem mondom, hogy nincs vele egyáltalán teendő, de viszonylag kevesebb van. A legnagyobb feladat a kisfeldalatinál egyrészt a ma már 43 éves járműparknak majd a cseréje lesz illetve az, hogy az állomások akadálymentesek legyenek. Ezt valóban úgy gondolom, hogy nem lehet, tehát nem lehet lifteket építeni 2017-ben úgy, hogy az 1896-os építészeti stílust miveljük. Ezeknek valószínűleg nagyon diskrét, egyszerűen lifteknek kell lenniük, amik nem próbálnak konkurálni az akkori látvánnyal. de ez már egy építészeti kérdés. És valóban ebben a terve bekerült az, hogy az egyes villam most ma úgy keresztül a kisföld hogy nincsen rendes kapcsolat a Hungária körútnál, ha ott épülne egy új állomás, ott nem csak a, a, az egyes villamos és a kisföld alatti kapcsolatát teremtené meg, hanem a, a városliget széle, tehát a, a, a biodóm, az állatkert új traktusa, illetve, e, hát részben a a közöket, Biztos benne van a hiba, de a kisföld alatti, az hol érinti a Hungária körútat? Hát kerestezi. Föld alatt, nyilván, mielőtt a Mexikói úti végállomást tervezte. Ja, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Pont az egyes villamos megállója. Igen. De ennek megvannak a tervei, tehát ez nem egyre elvonható. ez a jövő zenéje, és valaki fúja fogja vagy ezt nem fogja el A kormány úgy döntött, hogy ez a projekt is abba a körbe tartozik, ami akkor valósul meg, vagy akkor kap forrást, hogyha megnyerjük az olimpiát. Aha. Tehát 2017-ig, jövő év őszig, ennek a tervezése tovább megy, tehát építési engedélyig bezárólag a tervezését megcsinálják, és utána dől el, hogy, hogy mi lesz. Én azt gondolom, hogyha ha megnyerjük az olimpiát, akkor nyilvánvalóan ez meg fog valósulni. Egy másodperc türelem, egyébként csak oldalvizeken, de akkor erre válaszolni kéne, te olimpia párti vagy? Ha esetleg nem, ezt beszéljem, akkor Bocsán. a városliget projekthez kapcsolódva valószínűleg ezt az egy állomást érdemes külön is megcsinálni, a teljes felújítás. Ha már itt tartunk egyébként, nem feledve az előző Igen. kérdés, ez körülbelül mennyi pénz? A teljes felújítás az új van a Nem, nem, ez az egy megálló. Az egy megálló. Az egy megálló, ez egy milliárd körül van. Egy milliárd, egy megálló. Jó, hát én, én azt hogy kis, kis alagútjában nyomvonalat érint. Kisebb az alagútom a... átépítéseket kell tenni, tehát ez, ez egy komplexbe avatkozott. És az olimpiára mi a válasz Egy metróban. Az olimpiával kapcsolatban én közlekedési át nézem. Én azt látom, hogy, hogy rengeteg olyan görcsöt feloldott ez az olimpiai pályázat, amikre Magyarország sok-sok ideje nem volt képes. Amikor 2015-ben el tudtuk érni, hogy végre induljon el 27 év után a nemzetközi repülőterünknek, Lisztenes repülőtérnek a, a vasúti kapcsolatának a tervezésre, és egy, egy normális elképzelés mentén ez végre kerülj a napi rendbe, és ne a cipőnk orrát nézve azon gondolkodjunk, hogy oda soha nem fog eljutni vasút, miközben egyébként évi 10%-kal nő a repcérutas forgalom évben, Például. <coughs> egy pillanatot, csak, csak hogy tovább bőszítselek. Én tennap beszélgettem Vugi Atilával, mert nekem különböző önkormányzatokkal van kapcsolatom, aki most arról számolt be, ha tudsz neki segíteni, biztos örülne neki, hogy ugye a hármas metró felújítása kapcsán felmerült az benne teljesen logikusan, hogy hogyan lehetne igénybe venni a MÁV szolgáltatásait azoknak a 18. kerületieknek, akiknek mondjuk buszt kellene igénybe venni a hármas metró megszűnése kapcsán, és a MÁV egyáltalán nem rugalmas, sőt mondhatni, teljesen rugalmatlan, mert olyan póddiakat akar felszámoltatni, ami teljesen irreálisát tenni egyébként a vonatoknak az igénybevételét, és hát meglehetősen, hát ugye ahogy az Ugi tud egyébként olyan visszafogott lenni, mm -hmm. úgy volt visszafogott, és mondta, hogy hát ő nem talál fogást egyelőre a mávon. Nézd, én adom, hogy az egész olimpiai pályázat uh, arra adhat esét, hogy néhány ilyen nem túl legyünk, tehát akár a reptéri vasút akár a kisföldalati felújítása, akár az, hogy végre Budapesten és a régióban együttműködjenek egymással a Mával, a Volán, a békák, és a teljesen, mint a két ünvárosban élnének ezek a rendszerek. Ez így van. Úgy működjünk. Én ezt közlekedési szemüvegen átéppen ezért örülök neki, hogy, hogy ez a pályázat beindult, és hogyha esetleg nem is nyerjük meg, én azt gondolom, hogy ebben a két évben néhány olyan ilyen ilyen évtizedes görcsöt ez fel tudott oldani, amiből utána akár lehet is valami. Oké, okay, akkor még nem az utolsó az... mondataidat eb, eb, erre a kérdésre adott válaszodból. A KOS, tehát úgy, ugye ott tartottunk, hogy egy új megálló, fontos, hogy a liget közlekedési rendszere feljelődjön, ezen dolgozik a liget Budapest Projekt. A kóskár ő és ez a teszöveged le kell zárni az autó kell, mert az M3-as bevezetője a ligeten halad át, ami mégiscsak abszurd számra meglepő, hogy ez nem zavarja azokat, akik a mai állapotokat tartanák fenn. Ez így van. Mi a jövő zenéje uh, Ugye beszéltünk erről két is. Ez így van. Szerintem le kell zárni. A tájépítészeti terv pályázatban minden értékelhető terv azzal számomra, hogy akkor lehet jó városligetet csinálni, és a park két ma a Kóskároly által elválasztott részét úgymond összeforrasztani, hogyha nincs átmenő közötti forgalomok. De ez még nem egy eldöntött kérdés? Uh, itt a fővárosi közgyűlésnek kell majd valamikor júniusban vagy hát valószínűleg akkor fog dönteni erről a vésznevű, egyébként elég furcsán elnevezett építési szabályzatról, és ez fogja azt meghatározni, hogy lehet-e a kóskárosét. Mi szól mellett? Um, mi szól, amellett, hogy lehessen? Igen. Hát az, hogy a városliget az egyik legszebb, legfontosabb. Nem, nem, hogy mi, mi, mi szól, amellett, hogy fennmaradjon a jellegi rendszer? Mert ez így egyszerű. Alapvetően a fővárosban ma dívik egy olyan közlekedéspolitikai szemlélet, ami megidézve egy picit a 70-es éveket, uh, ismét, uh, és, és szakítva az elmúlt évek eredményeivel, ismét az autóközlekedést próbálja a középpontba helyezni. Ami nem azt jelenti, én, én nem azt mondom, hogy az autósok uh, azonnal tegyék le mindenki az autóját, és nincs szükség autós közlekedésre Budapestően. Én ilyet nem állítok. Csak azt állítom, hogy, hogy minden közterületünket az autózásra használni, és... és Fokozatosan nem létegetni a forgalomcsillapítás irányában, az egy hiba. Um, Ebben van most egy megtorpanás a főváros részéről, és azt gondolom, hogy emiatt, um, emiatt vált kérdője a Kos is. Jó, figyelj, én majd meg teszek egy bátortalan kísérletet, hogy mondjuk két héttel később, vagy amikor neked megfelelő szóbálja velem. A Hallgatói Megyere nem tiltakoztak tömegesen a beszélgetés ellen, én szívesen beszélgetek veled, ha ez nem teljesen ellenirányú a te részedül, akkor teszek még bátortalan kísérleteket. Köszönöm szépen a részvételt. Természetesen, köszönöm szépen. És köszönöm, Vitiszi Dávidot hallottak. <sorvállal> És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Beszélgessünk. De beszélgessünk, tehát úgy csináljuk, mint aki beszélgetnek. Úgyhogy például ne kérdezz olyat, hogy ez egy kérdés volt-e. Így például civil emberek nem szoktak beszélgetni, mert ilyen kérdést akkor nem tesznek fel. Van-e bármilyen kommentárod, hogy egyáltalán eljutott a tudomásodig az, hogy -e a siffer az aktív pártpolitizálásból kiszáll, már amennyiben ez egy jó fogalmazás, hogy -e Szeptember 1-ével visszaadja a képviselői mandátumát, holnaptól pedig emlékezetem szerint lemond a frakcióvezetésről, és nem indul a következő választásokon sem. Most hallom először. Erről lemaradtam. Azt kérdezem, hogy ha most ezt hallod, bármi az eszedbe jut-e? Ez igaz? Igen, igen, igen, igen. Egyrészt bejelentette tegnap az LMP-ben, másrészt készült fel egy hosszú interjú az Indexen, harmadrészt az MT is átvette, és valószínűleg ennyien nem ugranak árnyékra. A, és mi az, mi, mi, mi az oka? Hát nézd, azt nem foglalnám el össze egy mondatban, ha várj egy megnézem, hogy hogyan kezdődik az interjú, mert abban ugye általában szoktak ilyen összefoglalókat írni, és hát, ha az igaz ami abban van. Ez így szól. Így szól. Távozik a pártpolitikából az LMP alapítója, vezetője és legismertebb arca döntését hétfő este jelentette be hivatalosan a párt elnökségének. Első slág volt, második slág volt. 2012-ben a belharcok miatt egyszer már ideglenesen lemondott a tisztségeiről, most nem erről van szó. A távozása a időzítésről és következményeiről exkluzív interjúban beszélt az Indexnek. Harmadik slág volt az LNP, nem tudott áttörni, mert nincs megkölvölt a szellemi erőtér, így ennek a felépítésen dolgozna, mondja Schiffer, aki valószínűleg egy alapítványt fog létrehozni. Negyedik slág volt a társadalmi posztról, június 1-ével, mandátumáról augusztus 31 mond le, és nem indul a 2018-19-es választásokon sem. A napi daráló a parlamenti elnézés, szarszippantás után visszamegy ügyvédnek, az LNP sikere és függetlensége miatt nem aggódik. És aztán jön az interjú és nagyon kíváncsi vagyok. Én meglepődtem most így elsőre ezen, hiszen úgy nézem, hogy gyakorlatilag az életének a központi kérdése volt a, a, a politika a legalábbis eddig így tűnt. Nem tudom pontosan, hogy milyen lelki, milyen szellemi, morális dolgok az a hátterében, hogy mi vezetett nála hozzáik, hogy ezt a döntést meghozzam hogy mélyebb ismeretenék, nem is szívesen beszélgetek erről, azt tudom csak mondani, hogy, hogy, hogy, hogy meglep, Egy kérdés még, sajnálod-e? Mindigyőbb szempontból igen. igen. igen. A, a, annyira alacsonyan repül az egész közélet, hogy ebben a, a, a siffere való beszélgetés, hogy vita az üdítő színfog. Tehát azt kell mondjam neked, hogy ő egy komoly ellenfél szellem értelemben. Hát az ő gondolatainak van mindig intellettel és dimenziója. Amikor azt mondtad, hogy bizonyos szempontból az mit jelent? amikor kérdeztem, hogy sajnálod, így kezdted a válaszodat. Hát ebből a szempontból sajnálom. Hát miért, nem egy politikai közösségben küzdünk, nem, nem mindent látunk ugyanúgy, vagy legalábbis sőt a csomó kérdést teljesen máshogyan látunk. Tehát ezért mondjuk az ember nem a szövetséges el, az egy egészen más helyzetlen, hanem mondjuk az egyik, Megkifizette, sajnálom, mert őven ez a méltó folytatni, és ez tényleg igaz, amit elmondtál. én. Mondom, most meglep az egész. Nem szoktam énne szórakozni, illetve ha szórakozom veled, akkor velem is szórakoztak. Még egy kérdés, de az már megy elfelé. Igen. Hiszen nyilvánvaló, hogy a részletek nélkül ennél többet az ember nem bár el, de ez nagyon fontos volt számomra, amit mondtál a közösségről. Én egyre jobban érzem azt, hogy én egy olyan közösségnek szeretnék a tagja lenni, Not a bene vagyok is, függetlenül attól, hogy ezt megerősítik-e vagy sem, amelyet nem barázdál a politika. és szándékosan nem mondtam szekértáborokat, mert én ezt a szót már reteletesen rühellem. Uh, tehát egy közösség. És evvel kapcsolatban volt egy élményem, amit nem osztottam meg a nagy érdeművel. Egyedül a barátnőmmel osztottam meg, és most megosztom veled is. Én kétszer voltam eddig az N1 televíziónak a vendége, tudod, ez a Jobbiknak az interneten látható televíziója. Igen, igen. Oda engem Kisberg Szabolcs hívott el, aki korábban a célpontnak volt munkatársa, abban a hírtelevízióban, aminek nem voltam rajongója, és a célpontnak sem voltam rajongója, de némi tépelődés után, amiben mindig az volt benne, hogy megtehetem-e vagy sem, eldöntötte, hogy megtehetem, és mint egy felnőtt ember eldöntöttem, hogyha ott olyan történik egy ilyen beszélgetésen, ez nem műsor rögzített, ami, amit én nem tudok állni, akkor távozom. Kétszer voltam, egyik alkalommal se volt ilyen. De a második alkalommal történt valami, és ezt el akarom neked mesélni. Ha érted, jó. Ha nem érted, megpróbálom megmagyarázni, de csak nagyon röviden, mert ennél többet ér a történet, és ha én nagyon fáradt vagyok, elfáradtam egyáltalán, meg küzdök itt a rádióműsorral is, ami időnként szól, időnként nem, ezek technikai hibák. Meg van egy ilyen félévi fáradtságom is, de ez most gondolatjelben volt. A legutóbbi műsorban hárman voltunk, ugye a, a műsorvezető vagy kvázi bíró, mert ez egy ilyen ringben zajlik, Kisberg, Szabolcs, Huth, és én. És utána elkezdtünk beszélgetni, ahogy egyébként ez nagyon sokszor máskor is előfordult. Nem kezdem el neked mondani, hogy miről volt szó, hiszen az nyilvánvalóan kitárgyalása lenne ezeknek az embereknek, és ezt nem akarom megtenni, nem, is, nem lenne ildomos. De azt kell, hogy neked mondjam, hogy amikor eljöttünk, és ebben óhatatlanul benne volt sajnos az én tapasztalatom és öregségem, ugye sokkal öregebb és tapasztaltabb vagyok náluk, mire megöregszenek lehetséges, ugyanilyen tapasztaltak lesznek, kívánom nekik. De valamiféle egységfront jött létre, számos olyan dolgot tisztáztunk, ami minket elvileg e, e, különválasztana, én azonban ezt egészen más okokkal magyaráztam, és Az volt a hihetetlen, nagyjából sejtettem, hogy ennek a hatása 5 vagy 10 percig tart, vagy lehet, hogy annyi ideig sem, de ott a műsor végén nem egy ellenzéki és egy kormánypárti újságíró beszélgetett egy ki tudja milyen státuszú műsorvezetővel, hanem három olyan ember, akik többé-kevésbé egy szakmához tartoznak, és számomra ez egy egészen megrendítő élmény volt. Most miért én örülök? Ilyen, ilyen, ilyen hogy ezt most azt a párazomot akarod e, ezzel sugalni, hogy e, egy esetben a politikusok a privát beszélgetésében hasonló tud kialakulni, akkor azt mondom, hogy igen. Nem, én ezzel azt akarom sugalni, hogy létezhetne egy olyan közösség, amit ma különböző dolgok, de ebben nem akarok elmerülni, mert nem akarok hülyeségeket mondani, vagy pontatlanul fogalmazni, nem tesznek lehetővé. És lehet, hogy ez így van rendjén, tehát én azt sem mondom, hogy ez így nincs jól, de ott akkor 20-30 percre átmenetleg ez a köd, ha ez köd, fölszak. Nekem is volt a hasonló élményem János. Tehát én, én azt gondolom, hogy ez egy... Nem akkor neveket mondani, de voltak ellenzéki képességek, akikkel az ötésebb együtt utaztam egy- vagy két nap idején, akár delegációk hosszabb ideig, és nagyon érdekes beszélgetések alakultak ki, és az igazság, hogy meglepő vélemény azon a sárok is uh, meg, kialakultak. Tehát ez, ezek, ezek néha egészen furcsa, egészen pikás élmények. Sértettéle bármilyen szabályt azzal a beszédeddel, és ez most nem véletlenül hangzik el itt, Eh, aminek eh, most meglehetősen nagy vízhangja van. Ó, oh, hát ez abszurd, hát ez egy vicces dolog. Én most beszéltem a tatai polgármesterrel, az előtt tettük a telefont. Eh, és kérdeztem meg, hogy én bolondultam meg teljesen, vagy valami se történt, és hát mondta, hogy soha az életben nem volt még a török nagykövet, hogy én most tudom tanulni, hogy a török nagykövet ment volna. Tehát, hogy eh, ilyen őrültséget olvasni, hogy diplomaták mondták rá, és hát ez egy teljesen abszurd dolog. Hát ráadásul az, hogy álljon már, álljon már meg a világ hát. Nem olvasták az újságírók, akik ezeket a cikkeket írják, az egli csillagokat, hogyha már a történelmkönyveket nem olvasták? Hát 150 török uralom az arról szólt, hogy lerombolták a templomokat, ki kidobálták a szobrokat, le le leverték a kereszteket, átalakították őket, jó esetben meccsetté, rosszabb esetben a, a, a, még, még a, az se történt meg. Hát azért e e ez a történelmi valóság, hát végegyszerűen szóval, meg kell olvasni az egli csillagokat. Hát itt egy, egy név folytatott küzdelmet a saját szabadságáért. Hát, hát, a, E, e, e, ezzel semmi rosszat nem mondtam, ezzel nem bátottam meg a mai török államot, a török vezetést. Az egy másik kérdés, hogy adott esetben vannak olyan folyamatok, amelyekkel az ember nehezen tud európaiként azonosulni. Én, én azt gondolom, hogy abban a kultúrkörben, amiben élünk, amelynek vannak komoly keresztény gyökerei, komoly zsidógyökerei és a többi, hát ebben a kultúrkörben az lenne már a legnagyobb abszurdum, hogyha az ember egy... Történelmi beszélben, ahol ráadásul megkoszorúzza a tatár felszabadító Párfi, grófnak az emléktábláját, és arra az alkalomra emlékszik, amikor visszafoglalták a törököktől a tataiak, illetve a magyarok a várat, hát, hát mi, mi másról beszélne, mint erről. Hát még a polgármester és a hagyományozó játék során mindig azzal kezdve, most is azzal kezdte, hogy hála jó Istennek, itt mindig mi fogunk győzni, hiszen a, akkori csapát játsszák el újra, azaz a magyarok a keresztedje fognak győzni. Senki szabály nem, nem sértettem, hát ez olyan dolog, mint hogy most te gondoljunk már, meg, meg, hát, most ezen az alapnak, tényleg a 40 év szovjet megszállás is egy ilyen baráti látogatás volt, tényleg a a, a végén már abba az abszurd helyzetben fogunk kerülni, hogy a holocausztot is eljátszák valami hagyományozó játék során, és akkor majd nem lehet a holokauszt bírálatát megfogalmazni. Hát azért ne vicceljünk, Ez, teljes, ez egy teljesen abszurd dolog. Most egy pillanatra álljunk meg, mert ugye lehet, hogy most a hallgatóság nem tudja, hogy miről van szó. A közönség számára egyértelművé kell tenni, hogy Idris Baba egy olyan vallási vezető volt, aki a keresztény magyarság eltiprását hirdette, aki vallási alapon akarta felszámolni a kereszténységet és megszüntetni a magyar kultúrát, fogalmaztál. Majd párhuzamot vontál múlt és jelen között. Kötelességünk szent küldetésünk a magyar-európai keresztény örökség továbbitele. Ez megmaradásunk záloga, ami garantál, hogy így sok száz év múlva ugyanolyan magyarok fognak élni, mint az elmúlt két, elmúlt ezer évben, illetőleg máshonnan ollózva, lehet, hogy nem ebben a sorrendben hangzott el elnézést, ugyanennek a gondolatjegyében küzdött párfi Miklós, aki tudta, hogy a keresztény magyarság zászlajával kell legyőzni az oszmán birodalmat, katonáit, mert ha ezt nem teszi meg, asszimilálják a magyarokat, elérik a nyelvcserét, a kultúracserét, a, kultúra a valláscseréjét, identitásunknak az elvesztését fogalmaztál Na jó, ez meg történelmi tény, hát az oszmán Birodalom itt teremt. Ne, ne, most, most rend, rendben van. Erről szóltak, erről szóltak a Janicsárok. Hát persze már végig. Én ezt értem, csak azt kérdezem, ugye én múltkor azt kérdeztem a néptől, amely az elmúlt időben feltűnően hallgat, mármint a Kejfejancsi népe, hogy mi van akkor, hogyha a kognitív diszonancia válik normává, és felcserélődnek azok az elemek, amelyeket mi egyébként normálisnak vélünk. Hiszen Zombori Mihály főszervező döbbenetével valamit kezdeni kell. A török hagyományőröket nehéz volt visszatartani a hangos nem nyilvánítástól, Ez az emléktábla vallás és nemzeti hovatartozás nélkül minden harcoló katona emlékét őrzi, mi ezt vállaltuk fel. Mert az államtitkár nyitó gondolatai kikerültek a világháról, a diplomáciai képviseletek egy része lemondta a látogatást, így például a török nagykövet is. Egy dologra kérlek, tartsuk tiszteletben azt, hogy Zombori Mihály nincs itt, de ilyen előszokott fordulni, elő akar kerülni, megteheti. Azt kérdezem tőled, Beszélgetünk. mi történik itt most? De nem tudom, hogy ez... ez. Nézd, János, hogyha most uh, arra mondtam volna beszédet, hogy, uh, hogy milyen nagyszerű az, hogy a itt voltak 150 évig, és hogy milyen csodálatos dolog ez, uh, és hogy, hogy milyen jó volt ez a baráti itt akkor azért támadtak volna... Az... De Lacin, most ne, ezt nem mondjad nekem, mert én teljes mértékben értem azt, amit mondasz, és egyet is értek veled, miért van mégis most ez a felzúdulás? Ez vajon abból adódik-e, hogy a nép vagy egy nép egy része nem tudja az aktuál politikát összekötni a múlttal, és meg van zavarodva, és ebben a zavarodottságában egyebek közt olyanokat mond, ami a múlttal kapcsolatban... Hát ennyihez szóval is diszonás. Ez egy kérdés volt, egy felvetés, de lehet, hogy hülyesek. Tudom, János, nem tudom én is az indokát, de tényleg, tényleg a szellem értemben abszolút folyamatokat él meg az ember. Most az egy dolog, hogy, hogy nyilván az viccet ott álltok, a hagyományozók is szólt, nem szóltak, egy pofát nem vágtak. Sőt utána végigmentem minden hagyományozó csoport, ezért kezet fogtam, az átszoljukra akasztottam fel a szalagot. Van, aki ő kérte, hogy, hogy csináljunk közös fotót, már most a török de hagyományozókra gondolok, egy, egyetlen egy ember volt, aki azt mondta nekem, hogy, hogy ugye én református vagyok, mondtam, hogy igen, és hogy hát nézem, meg, hogy a törökök nélkül a reformáció nem, lett vona, nem, nem jött volna létre. Tehát tulajdonképpen egy ilyen török szimpátia mondat volt, ami megfogalmazott ebben, de ezt is négy szem közt mondta két órával a beszédem után. Rá. ráadásul. azért szeretném kerezni azt, hogy azon, az az emléktáblán nem valamennyi harcolnak árít emléket, a Páfi Miklós grófnak árít emléket, aki felszabadította a várat a katonáival együtt a török nyomása alól. Hát az egy annak a történelmi eseménynek árít emléket. Tehát ez mm. ugyanez, mint az elkezdődött Szigetváron is, tehát azért Szigetváron mi mégiscsak Zsinj Miklóst, a magyar és horvát gyökerű hadvezért, önfeláldozó keresztény hőst tekintjük példaértékű elődünknek, és nem Sulajmánt. Tehát nincs ezzel semmi baj, ettől még mi nem vitatjuk el azt, hogy a törökök számára a Sulajmán a fontos, és hogy, hogy Szulajmán óriási nagy uh, hadvezérés és, és uh, szultán volt. Hát ez... Nem vitatkozom veled, azt kérdezem tőled, okozhat-e az aktuál politika olyan zabaradottságot sajtóban, bárhol, máshol, aminek következtében mi magyarok, vagy a mi magyarok egy része, legyenek azok újságírók, vagy bárki más, de most újságírók azok, akik megfogalmaznak gondolatokat, mások gondolatait közvetítik, nem tudják, hogy kik a barátaink és kik nem. Szerintem igen, ez a mostani példa is ezt mutatja, hogy uh, ez, ez, ez van abszurd dolog, amit történik, de hát ez egy ilyen műfajtát, ezt, ezt el, kell, el kell viselni. Én igazság szerint azon csodálkozom, hogy, hogy azzal egyszerűen hogy értem, hogy vannak emberek, akik engem nem szeretnek, nem is kevés. Azt is értem, hogy vannak azok, akik újságíróként nem szeretnek engem, és mindenből próbálnak legalább egy geget kihozni, vagy valamit csinálni. De azért mindenkinek végig gondolnia, hogy, hogy mit áldoz fel közben, és hogy, hogy tényleg milyen közös értékeket dobunk oda. Meg hát azért eh, nehogy már, hogy valami párpolitikai törésvonal alakuljon ki, vagy valamilyen értékrendi törésvonal alakuljon ki, a 150 éves török uralom megítélésével kapcsolatban, ami ráadásul a történelmi történeti ősködbe veszik, hiszen olyan régen volt, hogy senkinek a személyes érzékenységét már nem kéne, hogy sértse, nem olyan, mint a holokausz, vagy mint mondjuk Trianon, ami, ami, ami élő és eleven uh, se. Hadd kérdezzek tőled valamit. Uh, múltkor beszélgettünk róla, és azóta ez ugye jelenné vált. Ugye Obama látogatása Hirosimában, te nemrégen jártál ott. Uh, Tudommal, valamikor szeptemberben vagy októberben, ha minden igaz, uh, horvát és török magasrangú küldöttség vesz részt majd uh, Szigetváron. Szerinted a múltban elkövetett bűnök a megszállás miatt? Kellett volna-e, vagy kellene elnézést kérnie bármikor egy török államfőnek, vagy miniszterelnöknek, vagy ez a párhuzam Japánnal és Hiroshima-val hamis? Igen, ez a párhuzam hamis, mert éppen erről beszéltem az előbb. Olyan történelmi távlatokról beszélünk, ráadásul annyit annyi, annyi változott a világ, tehát most nem arról van szó, hogy, hogy egy demokratikusan megválasztott ország vezetője, meghozza azt a döntést, hogy a háború milyen hamarabb lezárás érdekében ledob két atombombát a vele háborúban álló országra 50 évvel ezelőtt, és még ma is vannak túlélők, akik számára ez az eleven fájdalom, az eleven valóság, hanem arról van szó, hogy volt valami, ami 400 évvel ezelőtt történt, hát bocsánat, 1597-ben foglalták vissza a Tatai várat, tehát volt valami, ami teljesen más korban, más kultúra, más politikai viszonyok, más hatalmi struktúrák, közepette jött létre, és ugyan Törökország, Törökország, Magyarország, Magyarország, de nyilvánvalóan... Értem. Én most nagyfokú tájékozatlanságról fogok tanúbizonságot tenni, de ilyet sem mond az ember egy beszélgetésben. Az oroszok, valamikor Gorbacsov, vagy bárki, te emlékszel rá, de ha rosszul emlékszel, én biztos nem foglak érte meg, róni. Kértek elnézést, amiatt, ami 56-ban történt, vagy ami az azt követő megszállást követte? Jól emlékszem, akkor játszom, bocsánatot kérdez, nem akarok butaságot mondani, ott valamire, valamire játsz, valami nekem is rémlik, de nem emlékszem pontosan. Nekem, nekem ez rémlik, hogy játszom, bocsánatot kérdez. Minden esetre még egy pillanatra térjünk vissza erre a papai beszédemre. Én és én Idris Baba kapcsán is azt mondtam, hogy nekünk el kell ismernünk azt, hogy az adott 150 év loromra, nagyon sok minden történt, ami pozitívunként él a a nemzet életében vagy kultúrájában, a de sok szólnosodott meg gazdálkodási gyakorlat, pénzügyi gyakorlat, a közigazgatásban volt -e aztán később pozitív hatása. Tehát, tehát magyarul én azt mondtam, hogy van a dolgok, amiket el kell ismerni. És azt is mondtam, az Idris baba kapcsán azt mondtam, hogy igenis, nekünk kegyelettel kell néznünk arra a egyébként pécsi műemlékre, ahol, ahol eltemették a törökök egyik fontos vallási vezetőjét, idézva, bár otthon eltemetve, tehát nekünk a kegyereti jogokat, azok az így ennyi tized vagy a eltetével és tisztetbe kell tartanunk. És a miemlék szempontok is fontosak. Mi örülünk annak, hogy vannak olyan csodálatos műlemlékeim, mint amin a Rudasfürdő, vagy éppen az tűrbéje, vagy az egriminarát, és mi sorha nem tovább. Mi ezeket ápoljuk a saját pénzünkből, a magyar állam pénzéből, karbantartjuk, felújítjuk és őrizzük őket. De ettől még ne csináljunk úgy, mint is egy egyébként Idris Baba, akivel egyébként eddig azt tudták, hogy a Földön van, hogy a magyar történet szempontjából egy pozitív szereplő lenne. Hát, ő, ő, ő, ő, ő egy olyan szakrális vezető volt, aki valóban a legkeményebben fogalmazta meg a, a, azt, hogy, hogy miért kell a keresztényeket, illetve ezen a keresztény magyarokat is. Egy kérdés még ezügyben, aztán át kell, hogy térjünk a várra, mert ott van olyan aktuális esemény, ugye éppen holnaptól, ami nem teszi lehetővé, hogy azt elhalasszuk. Egy dolgot kérdezek tőled. A mai nap nemrég kezdődött, én már régóta fönn vagyok, de neked nem kell 3-3-kor felébredni, mint én felébredtem, de nem tartott senki sem a 3-3-tól mostanáig mikrofont a hofám elé. A te szájad elé ma még számtalan mikrofon fog odaférkőzni, hogy erre a kérdésre válaszolj, és te nagy valószínűséggel, némi ingerültséggel az estére már egyre nagyobban fogod elmondani nagyjából az ugyanezt. Az, hogy a nép el van bizonytalan, vagy egy nép egy része, hogy ki ma barátunk és ki nem mégis ma az a vízhang amit a kisalföld írása szült hogyan vezethetett oda, hogy most éppen úgy tűnik ezekből az írásokból, mintha az elsimó megint valami hülyeséget csinált volna, volt nagy valószínűséggel akik erről beszámolnak, maguk se gondolják, hogy ez a 150 év Magyarország legfelemelőbb periódusa volt hogyan juthatunk ide? Tehát hogyan lehet az a kognitív diszonancia, amiben ez már a második pont, ahol egyébként téged, akit soha ki nem állnak, a történelem valami egészen más jellegű szemléletére vesz rá? Mondom János, ez hát ő kérdez meg. Tehát ez, ez annyira abszolút. hogy... Ez, ez. És nyilván azt ők kell megkérdezni. Hát erre adjon a tők értelmes magyarázatot. Hát, Mert én azt tanácsolnám neked, mint csapos, hogy az 52. kérdésnél, ha valaki birtokában van annak a szövegnek, amit mondtál, azt kéne visszakérdezni, hogy ne haragudjon, hölgyem, uram, annak függőgényében, hogy éppen kikérdez, Ön szerint a beszédemben mit mondtam rosszul? Persze. Mondják már meg. Mert akkor valószínűleg nagy zavarodottság lenne, de most az emberek azt gondolják, hogy hát ha képes volt a török nagykövetet az elsimon elzavarni, akkor jui, jui jui, Azt a török nagykövet, aki a polgármester nem is tudja, hogy jött volna. Tehát... Hát Most akkor a török nagykövet az, mint nálad a siffer, hogy most tényleg lemondottam, most tényleg nem tudjuk, hogy ott volt-e a nagykövet vagy sem, de hát ez nem fog tudni hozzászólni, mert ez egy olyan részlet, euh, amivel nem vagyok euh, tisztában. Uh, Térjünk, uh, van-e ezzel kapcsolatban még két mondatod? Erről vagy is. nincs, mit, mit mondjak én erről, hát nem. Jó, még 25 ezeren fognak erről kérdezni. Hát János kérdezzenek, nem hiszem, hogy lesz alkalom, mert egész nap dolgom lesz, úgyhogy most elmondtam a te rádióban, amit erről gondolok, a, a többit meg még két napig ezen fognak csámcsogni, minden jó az ember, aki még emlékszik a történelmi órákra, meg esetleg az egyik csillagokra, az meg ezen mosolyog, mert pontosan tudja, hogy mi a történelmi helyzet. Hát nem kész pont. Június első változás áll be a vár közlekedésében. Erről mondanál két mondatot? Lehet három is? Elkezdődik a lovasúti illetve bocsánat, a palotaúti csatornának a főtárson, ez azt jelenti, hogy, hogy teljes egészében ki kell cserélni a száz éves közműveket, emiatt le lesz zárva szakaszosan a palotaút, illetve vannak az egyik sáv, vagy a középső sáv, úgyhogy nagyon-nagyon meg fogja nehezíteni a várba való közlekedést. Ennyi önöképen, ami a hátterében meghúzódik. Tisztában vagy azzal, hogy adott esetben ez milyen fennakadásokat okozhat, vagy majd a tapasztalatok okán, vagy abból okulva kitaláljátok, hogy mi a feladat, hogy ezek elháruljanak? Nagyon, nagyon alapos előkészítés folyik, tehát itt uh, tényleg folyamatos az egyeztetés, modellezünk, közlekedési tervek készültek, a kerület, a BKK, a csatornázási művek, a főváros munkatársai rendszeresen találkoznak, és ezt végigbeszédik. hetente két hetente tartunk projektértekezetet nálam, ahol, ahol fölkészülünk ezekre a problémákra. Valamit tudunk előre modellezni, valamiről látjuk, hogy milyen hatása lesz. Vannak olyan részek, amik, amik, amik nyilvánvalóan előre pontosan modellezhetetlenek. Hát próbáltunk a lehető legjobban fölkészülni. Ja, azt mondja a szöveg, hogy próbálják meg a csoportokat gyalogosan felvezetni a vár területére, és egy idegenforgalmi szakember azt mondja, hogy hát ez időseknél, 60-tól felfelé nem valószínű, hogy megvalósítható. Négy, négy idegenes busz megálló jelöltünk az összes turisztikai szereplővel beutaztatók képviselőjével. Ezt a kérdést végigbeszéltük, és a turizmus a turisztikai ügynökség vezetése, a, a buszos cégek képviselőivel be is járt a várat, tehát elvire fők vagyunk arra készülve, hogy a, a turistákat tovább is tudja fogadni a vár a megváltozott utazási körülmények között is. Utolsó hétköznapi kérdés, vajon lesz-e bármilyen megoldás a Velezze fürdői szabasront megszűnése kapcsán? Én egy éve értem azt, hogy a. a Változom meg a rendelet, amely a. A strandoknak az ingyenesség, a, a, a strandokon a kötelező ingyenes WC és egyéb más ö, szociális szolgáltatást biztosítja, ezt nem sikerült elérnem. E, így én nem csodálkozom azon, hogy vannak önkormányzatok, amelyek úgy döntöttek, hogy a szabastalgyékat nem tartják fönt. Mert hogyha szabastalgyékat tartanak fönt, és nincsen semmibe semmi, se bevételük azon a strandon, akkor nem tudják miből finanszírozni az ingyenes WC-t. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, a jövő héten folytatjuk, illetve örülök annak, hogy létrejött az információs pont a várban. Én is köszönöm. Én is köszönöm szépen, Elsimba hallottak. Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János